Характерник представляє вашій увазі роман Габріеля Гарсія Маркеса Олковникові ніхто не пише Габріель Гарсія Маркес Олковникові ніхто не пише Полковник відкрив бляшанку і побачив, що кави лишилось не більше ложечки. Зняв з плити казанок, вилив половину води на долівку, і до останньої порошенки, поки заблищали в каві стружечки бляхи, вишкрябав над казанком бляшанку. Чекаючи, поки кава закипить, полковник бездумно сидів біля плити з опаленої глини. Аж раптом у нього запекло під грудьми. Ніби він наївся у труйних грибів або чамериці Стояв жовтень Ранок тяжкий навіть для такої людини, як полковник Що вже пережив безліч подібних ранків 56 років Відколи закінчилась остання громадянська війна Полковник тільки те й робив, що чекав Жовтень як фатум Він неодмінно приходить Дружина полковникова підняла сітку від москітів побачивши, що полковник заходить із кавою до спальні. Вночі у неї був напад ядухи, і тепер її змагав тяжкий сон. Вона, однак, підвелась, щоб узяти чашку. «А ти?» «Вже випив», – збрехав полковник. Ще лишилась повна велика ложка. Здалеку долинав похоронний дзвін. Полковник забув про похорон. Поки його дружина пила каву, він отчепив гамак з одного боку, і закинув його за двері. А жінка думала про небіжчика. «Народився у 22-му», – сказала вона, рівно через місяць після нашого сина, 7 квітня. Хвора сьорбала каву, уривчасто дихаючи. Вона ніби не мала тіла, самі білі хрящі на зігнутому закам'янілому хребті. Від тяжкої задишки вона й питаючи говорила так, ніби стверджувала. Вона вже допила каву, а думки про небіщика не покидали її. «Як це, мабуть, жахливо, коли тебе ховають у жовтні!» – зауважила вона. Чоловік не озвався. Він очинив вікно. На дворі був жовтень. Полковник задивився на яскраву зелень, на купочки землі, вириті дощовими черв'яками. І знову відчув, як його прийняло наскрізь з губним подихом жовтня. Вогкість мене аж до кісток пронизує, сказав він. Та ж зима, відповіла дружина. Ще відколи задощило, я все кажу тобі, щоб спав у шкарпетках. Я вже тиждень, як у них сплю. Мрячило. Полковник найрадніше загорнувся по ковдру і знову ліг у гамак. Але настирливе калатання натріснутих дзвонів нагадало йому про похорон. Жовтень. Пробурмотів він і на насеред кімнати. А тоді згадав про півня, прив'язаного до ніжки ліжка. То був надресирований півень-перебієць. Віднісши чашку до кухні, він завів годинника з маятником у різьбленій рамі. На відміну від спальні, де навіть не вистачало повітря для хворої, зала була простора. Чотири плетені крісла-гойдалки стояли навколо столика, застеленого скатертиною. На столику гіпсовий кіт. На стіні навпроти годинника висіла картина. Жінка в серпанку, оточена амурчиками. Було двадцять хвилин на восьму, коли полковник скінчив заводити годинник. Він одніс півня на кухню, прив'язав його до ніжки плити, змінив воду в банці і сипнув півневі жменю кукурудзи. Крізь поламаний паркан проліз у гуртик дітлахів. Вони вмостились кружком навколо півня і мовчки розглядали його. Годі вам дивитись на нього, сказав полковник. Зурочите. Діти не ворухнулись. Один хлопчик почав награвати на губні гармошці модну пісеньку. Не грай сьогодні, сказав полковник. У селищі небіжчик. Хлопчик сховав гармонію в кишеню штанів, а полковник пішов до кімнати вдягнутись на похорон. Біле вбрання було не бо жінка хворіла, і тому полковникові довелося дістати старий чорний костюм, який він після одруження надягав лише з урочистих нагод. Він насилу добув з дна скриній костюм, загорнений у газети, і пересипаний навталіном від молі. Полковникова дружина, простягшись на ліжку, все думала про померлого Він, Лебонь, уже зустрівся з Агустіном, мовила вона. Може, небіжчик не розповість Агустінові, що сталося з нами після його смерті. Вони зразу засперечаються про півня, сказав полковник. Він розшукав у скрині великий старий парасоль. Дружина виграла його на одній з лотерей, що мали на меті збирати кошти для партії полковника. Того ж вечора вони були на спектаклі, якому не завадив навіть дощ. Полковник з дружиною й сином Агустіном. Йому тоді було вісім років, були на спектаклі до кінця. Вони сиділи під парасолем. Тепер Агустіна нема на світі, а блискучий шовк парасоля поїла міль. «Поглянь, що сталося з нашим блазинським парасолем», – виголосив полковник свою улюблену фразу і розкрив над головою химерне плетево металевих прутиків. «Тепер він придатний лише на те, щоб лічити зірки». Він усміхнувся але дружина навіть не глянула на парасоль. «Все так», – пробурмотіла вона, – «ми гниємо живцем». І заплющила очі, щоб зосередитись на думці про небіжчика. Поголившись навпомацьки, дзеркала вже не було давно, полковник мовчки одягнувся. Холоші щільно облягли ноги, мов довгі кальсони, застебнуті на кісточках на довгій петлі. Штани трималися на поясі двома латочками з тієї ж тканини. Паточки проходили крізь дві позолочені пряшки, пришиті на боках. Полковник не носив ременя. Сорочка кольору старого картону застібала смідним ґудзиком, який заразом утримував і накладний комірець. Але комірець той був подертий, тому полковник відмовився від кроватки. Полковник надягав кожну річ так, ніби вершив таїнство. На кісточках пальців, на шиї, під блискучою, туго натягнутою шкірою, проступали плями екземи. Перед тим, як узути лакові черевики, полковник обшкрябав бруд, що налип на рантах. І от жінка побачила його у в якому він був у день весілля. Тільки тепер вона помітила, як постарів її чоловік вбрався, мов, на якусь велику подію», – зауважила жінка. «А цей похорон і є велика подія», – сказав полковник. За багато років це був перший небіжчик, що умер своєю смертю. Розгодинилось після дев'яти. Полковник уже збирався вийти, коли жінка схопила його за рукав. «Зачешися», – сказала вона. Він спробував пригладити роговим гребінцем цупке сиве волосся, але марно. «Я, мабуть, схожий на папугу», – зауважив він. Жінка пильно його оглянула. Подумала. «Ні». Полковник не був схожий на папугу. Це був сухорлявий чоловік з міцними кістками, ніби позавинчуваними в суглобах. Якби не жваві очі, він скидався на витягнений з формаліну експонат. «У тебе непоганий вигляд», – сказала вона і додала, коли чоловік виходив з кімнати. «Запитай лікаря, чи мене дуже йому набридли?» Вони жили на околиці селища в хаті, критій пальмовим листям, з облупленими стінами. Було ще вогко, але дощ перестав. Полковник спустився покрученою вуличкою до Майдану. Вийшов на центральну вулицю і здринувся. Скільки сягало око, селище потопало в квітах Жінки в чорному, сидячи біля дверей домівок, чекали на похорон Коли він дійшов до Майдану, знову припустив дощ Хазяїн більярдної з дверей побачив полковника і гукнув, простягаючи руки «Полковнику, зачекайте, я винесу вам парасольку» Полковник відповів, не повертаючи голови «Дякую, мені й так добре» Похоронна процесія ще не вийшла Чоловіки, одягнені в біле, з чорними кроватками, розмовляли біля дверей під парасольками. Один побачив полковника, що перестрибував через калюжі на Майдані, і гукнув. «Ідіть сюди, друже!» «Дякую, друже!» – відповів полковник. Але не прийняв запрошення, а пішов прямо до небіщикової хати, щоб висловити співчуття його матері. Перше, що він відчув, це пахощі сили селеної квітів. Потім задуху. Полковник спробував пропхатись між людьми, що топилися в спальні. Тоді хтось поклав йому руку на плече і проштовхнув далі повз скорботні постаті до небіщика. На обличчі того різко випинався ніс із широкими ністрями. Біля труни сиділа мати і відганяла від неї мух вілом, сплетеним з пальмового гілля. Жінки, вбрані в чорне, дивилися на померлого, як дивляться на плин річки. Раптом з глибини кімнати почувся чийсь голос. Полковник відсторонив якось жінку, побачив у профіль матір, поклав їй руку на плече. Стиснувши зуби, він промовив. «Щиро співчуваю». Мати не повернула голови, тільки розтолила уста і застогнала. Полковник раптом хитнувся, бо відчув, як на нього насунулася і штовхає до померлого якась сила. Хату сповнило тужне голосіння. Руками полковник шукав опори, але не намацав стіни. Скрізь були самі тіла. Хтось пошепки дуже лагідно сказав йому на вухо. Обережно полковнику. Він обернувся і побачив небіжчика. Але не впізнав його, бо небіжчик угорнений в білі завої, сурмою, закладеною йому в руки, мав вид холодно-суворий, ніби скутий якоюсь невидимою силою і тому здавався таким розгубленим, як і полковник. Звівши голову, щоб ковтнути повітря, полковник побачив труну, що, похитуючись, пливла над голосінням до дверей, по квітах, які черкались об стіни. Полковник упрів. Йому боліли суглоби. Через мить він відчув, що вийшов на вулицю. Порясний дощ сіконув йому по повіках. Хтось ухопив його під руку і сказав, Поспішайте, куме, я на вас чекаю. Це був Дон Сабас, хрещений батько його померлого сина, єдиний з керівників їхньої партії, який уник політичного переслідування і залишився жити в селищі. Дякую, куме, відказав полковник і мовчки пішов під Сабасовою парасолькою. Оркестр заграв похоронний марш. Полковник звернув увагу на те, що в оркестрі немає сурми і тепер лише усвідомив, що мертвий музика вже не встане. «Бідолаха!» – прошепотів він. Дон Сабас кахикнув. Він тримав парасольку лівою рукою, майже на рівні голови, бо був нижчий за полковника. Чоловіки розговорилися, коли похід проманув Майдан. Дон Сабас повернув до полковника скрушне обличчя і сказав Куме, як півень!» «Удома!» – відповів полковник. В цю мить хтось гукнув Куди ви тягнете того мерця? Полковник звів погляд угору і побачив Алькальда, що стояв на балконі. Алькальд був у коротких штанях і фланеловій сорочці. Він бундючно надимав неголені щоки. Музики перестали грати похоронний марш. І зразу ж полковник почув голос падре Ангела, що перегукувався з Алькальдом. Крізь стукіт дощових крапель по парасольці полковник розібрав слова. «І що там?» – запитав Дон Сабас. «Та нічого», – відповів полковник. «Похорон не може пройти перед поліційним постом». «Я забув», – погодився Дон Сабас. «Я завжди забуваю, що ми в стані облоги». «Але ж це не повстання», – сказав полковник. «Це тільки бідний мертвий музика». Процесія звернула вулицею вниз. Жінки біля хат дивилися на неї мовчки, кусаючи нігті. Але за якусь хвилину повиходили насеред вулиці, гукаючи вслід слова похвали, подяки і прощання, наче вірили, що мертвий у своїй труні чує їх. На цвинтарі полковникові стало погано. Коли Дон Сабас осміхнувся до нього, підштовхуючи до стіни, щоб звільнити дорогу чоловікам, що несли труну, то побачив застигле обличчя. Що з вами, куме? Запитав він. Полковник зітхнув. Жовтень, куме. Повертались тією ж вулицею. Дощ вже ущух. Небо стало ясне і густо синє. Уже не лє, подумав полковник. Йому було вже краще, але він ще не зовсім оклигав. Дон Сабас перервав плин його думок. Куме, сходіть до лікаря. Я не хворий, відказав полковник. Просто в жовтні. Я почуваю себе так, наче мене всередині щось рве й шматує, а. протяг Дон Сабас і попрощався з полковником біля дверей своєї домівки, нового двоповерхового будинку з закретованими вікнами. Полковник, сприкраний тим, що намочив парадний костюм, попрямував до себе. Трохи перегодя, він знову вийшов на вулицю, щоб купити в крамниці на розі бляшанку кави і півфунта кукурудзи для півня. Полковник порався біля півня, хоча в четвер волів лежати в гамаку. Дощ уже кілька днів не вщухав. Весь тиждень лило так, неначе розкололось небо. Полковник кілька ночей не спав. Йому краяв душу свист, що виривався з легень ядушної дружини. Але в п'ятницю пополудні жовтень подарував йому хвилину перепочинку. Товариші Агустінові. Кравчок з майстерні, де працював і він, фанатики півнячих боїв, скористалися нагодою, щоб подивитися на півня. Півень був у добрій формі. Зоставшись сам, полковник вернувся до спальні. Дружина ворухнулась і спитала. «Що кажуть?» «Захоплені», – відповів полковник. «Усі ощадять гроші, щоб поставити на нього». «Не знаю, що вони бачать в цьому бридкому півневі», – сказала дружина. Він мені здається якимось виродком. Така маленька голівка і такі здоровенні пазурі. Вони кажуть, що півень найкращий в окрузі, заперечив полковник. Він коштує добрих п'ятдесят песо. Полковник був певний, що це виправдовує його ухвалу зберегти півня. Спадщину по синові, розстріляному дев'ять місяців тому під час півнячих боїв за поширення нелегальних новин. «Ти тільки сам себе дуриш, ніби півень коштує так дорого», – сказала дружина. «Як скінчиться кукурудза, тоді чим його годувати? Власною починкою?» Шукаючи в шафі полотняні штани, полковник весь час намагався думати про інше. «Вже скоро», – сказав. «Вже відомо, що бої почнуться в січні. Тоді ми зможемо узяти за нього кращу ціну». Штани були пом'яті. Жінка випросувала їх на плиті двома залізними прасками, що нагрівались вугіллям. «Навіщо тобі виходити?» – запитала вона. «На пошту». «Я й забула, що сьогодні п'ятниця», – згадала вона, повертаючись до кімнати. Полковник уже був одягнений, тільки без штанів. Жінка подивилась на його черевики. «Ці черевики вже треба викинути», – сказала вона. Зувайлакові. Полковник знітився. «Вони, наче сиріцькі», – заперечив він. «Щоразу, коли я їх узуваю, то відчуваю себе так, ніби втік з притулку». «Ми і є сироти, без нашого сина», – відмовила жінка. Вона і цього разу переконала полковника. Він рушив до пристані ще перше, ніж залунали гудки катерів. Лакові черевики, білі штани без ременя і сорочка без накладного комірця застепнуто вгорі на мідяний куцик. Полковник стежив, як причалюють катери, стоячи біля крамниці сірійця Мойсеса. Пасажири спускались на берег, зовсім змучені восьмигодинним плаванням, коли все тіло терпне, застигла в незмінній позі. Ті ж пасажири що й завжди – мандрівні торговці та люди з селища, які від'їхали минулого тижня, а тепер повертались до своїх звичайних справ. Останнім був поштовий катер. З болісним неспокоєм дивився полковник, як він причалює. Полковник побачив на палубі мішок з поштою, прив'язаний до демаря і загорнений у брезент. За 15 років чекання чуття полковникові вигострились, а через півдня загострилася його туга. З тієї хвилини, як поштмейстер зійшов на катер, відв'язав мішок, і закинув його на плечі, полковник не спускав з нього очей. Він стежив за поштмейстром, поки той ішов по вулиці, яка тяглася понад причалом, через справжній лабіринт крамниць та яток з виставленими барвистими товарами. Щоразу, слідкуючи за поштмейстром, полковник по-різному відчував тоскну тривогу. І щоразу ця тривога межувала з жахом. На пошті він побачив лікаря, що дожидав газет. «Моя дружина просила спитати, чи мене дуже вам набридли, докторе?» Сказав йому полковник. Лікар був молодий і мав кучеряве, блискуче волосся та напрочуд гарні рівні зуби. Він поцікавився станом слабої. Полковник докладно розповів, не спускаючи з очей поштаря, який розкладав листи по шухлядках. Блявість його рухів дратувала полковника. Лікар отримав кілька листів та пакет газет і зразу відклав на бік рекламні проспекти ліків. Потім перебіг очима особисті листи. А поштар тим часом роздавав пошту присутнім адресатам. Полковник невідривно дивився на свою, за алфавітом, шухлядку. Його нерви напружились до краю, коли він помітив якогось авіалиста з голубими лініями. Лікар розірвав бандероль на газетах. Він цікавився свіжими новинами а полковник не спускав очей зі своєї шухлядки, чекаючи, поки поштар зупиниться перед нею. Але той не зупинився. Лікар облишив читати газети і глянув на полковника. Тоді подивився на поштаря, що вже сів біля телеграфного апарата. Потім знову на полковника. «Ходімо», – сказав. Поштар навіть не звів голови. Для полковника нема нічого», – сказав він. Полковник засоромився. «Я й не чекав нічого», – звернув він на лікаря безпорадний по-дитячому погляд. «Мені ніхто не пише». Повертались мовчки. Лікар устромив носа в газети. Полковник ішов як завжди, наче людина, що шукає загублену монету. Вечір був чудовий. Ми від дерева на Майдані скидали останні сухе листя. Вже сутеніло коли вони підійшли до дверей лікаревої приймальні. «Що нового?» – запитав полковник. Лікар дав йому кілька газет. «Невідомо», – відповів. «Важко щось вичитати між тими рядками, що викреслює цензура». Полковник перебіг великі заголовки. Міжнародні вісті. Вгорі на чотири шпальти стаття про націоналізацію Суецького каналу. Перша сторінка була майже вся зайнята запрошеннями на якийсь похорон. «Нема надії на вибори», – сказав полковник. «Не будьте наївний, полковнику», – сказав лікар. «Ми вже надто дорослі, щоб чекати месію». Полковник простяг газети лікареві, але той не взяв. «Заберіть їх додому, почитайте ввечері, а завтра повернете». Десь по сьомій задзвонили дзвони. Повідомлення про кінокартину. Падре Ангел у такий спосіб сповіщав моральну оцінку кінокартини. Згідно з класифікаційним списком, який він отримував щомісяця поштою, полковникова дружина налічила 12 ударів. «Погана для всіх», – сказала вона. «Вже скоро рік, як кінокартини, погані для всіх». Тоді опустила сітку від москітів і пробурмотіла. «Звівся світ ні на що». Але полковник не озвався. Перше, ніж лягти спати, він прив'язав півня до ніжки ліжка. Потім замкнув хату, посипав підлогу порошком від комах, поставив лампу долі, натяг гамак і вмастився читати газети. Він читав їх порядку за датами, і з першої сторінки до останньої, навіть рекламу об одинадцятій пролунав сигнал гасити світло. Полковник кінчив читати на півгодини пізніше, відчинив двері в глупу ніч і вийшов за потребою. Москіти обліпили його. Коли полковник вернувся до хати, дружина ще не спала. «Нічого не пишуть про ветеранів?» – запитала. «Нічого», – відповів полковник. Загасив лампу і ліг у гамак. Раніше друкували хоч списки нових пенсіонерів. Але вже п'ять років, як і тих не згадують. Після півночі линув дощ. Полковник був заснув. Але враз і прокинувся від болю всередині. Почув, що у хаті десь тече. Загорнувся по самі вуха ковдрою з вовни і спробував у темряві дослухатися, де саме. Холодний піт стікав йому по хребту. Полковника трясла лихоманка. Він неначе плавав колами у ставку з драглів. Хтось заговорив до нього. Полковник відповів. Він знову був серед бійців-повстанців і лежав на своєму похідному ліжку. «З ким це ти розмовляєш?» – озвалася жінка. «З одним англійцем, перебраним під Ягуара. Він прийшов до табору полковника Ауреліану Буендія», – відповів полковник і повернувся в гамаку, палаючи з гарячки. «Це був герцог Мальборо». Прокинувся він на світанку, геть неможений. З другим ударом дзвона до утрені скочив з гамака. Його оповела тривожна тиша, враз прорізана півнячем кукуріку. В голові шуміло, перед очима плили кола. Його нудило. Він вийшов з хати і подався до убиральні тисше родіння крапель і невиразні запахи зими. В дерев'яній буді під синковим дахом стояв туман випарів ам'яку. Коли полковник підняв накривку на отворі, з ями здінялася хмара синіх мух. Тривога була фальшива. Сидячи на впочібки на неструганих дошках, полковник не міг із себе видушити нічого. Йому вже й перехотілося. Натомість він відчув лухий біль у кишках. «Ну, звісно», – пробурмотів полковник. «Завжди зі мною таке в жовтні». Він терпляче дочекався, поки перестало пекти всередині. Тоді вернувся до хати по півдня. «Ти вночі марив з гарячки», – сказала жінка. Вона заходилася прибирати кімнату, занедбану за тиждень її хвороби. Полковник намагався згадати. То була не гарячка, збрехав він. Знову кошмарний сон. Як і завжди після кризи, жінка була збуджена. За ранок вона перевернула хату до гори дном, попереставляла всі речі, крім годинника і картини з нимфою. Жінка була така дрібна й тендітна, що колись навигала по хаті у вельветових капцях у наглухо застепнутій чорній сукні. Здавалося, наче вона може проникати крізь стіни. Але до 12-ї години вона знову стала, наче дебеліша, набрала ваги. У ліжку вона була зовсім непомітна. А тепер, коли рухалася серед вазонів з папороттю і бегонією, не би наповнила всю хату. Якби вийшов рік після Агустінової смерті. Я б заспівала», сказала вона, переставляючи чавунок, у якому варилось покришене всеї стівне, що тільки могла вродити тропічна земля. «Якщо тобі хочеться співати, то співай», відказав полковник. «Це добре для печінки». Лікар прийшов після сніданку. Полковник з дружиною пили каву в кухні, коли він штовхнув двері з вулиці і крикнув. «Чую, хворі вже померли!» Полковник підвівся, щоб зустріти лікаря. «Так, докторе», – сказав він, виходячи до зали. «Я завжди казав, що ваш годинник б'ється в такт із серцем крука. Ви чуєте мерців?» Жінка пішла до кімнати підготуватись до огляду. Лікар залишився з полковником у залі. Незважаючи на спеку, його бездоганно чистий полотняний костюм був свіжісінький. Коли жінка сказала, що вже готова, лікар дав полковникові три аркушки паперу в конверті. Кинув йому «Це те, чого не сказали вчорашні газети» і війшов до кімнати. Полковник саме так і думав. То був стислий виклад останніх громадських подій, надрукований на мімеографі для підпільного поширення. Розповідалося про збройну змову в країні. Полковника це приголомшало. Десять років підпільної інформації ще не навчили його, що кожен місяць приносять новину, разючішу за попередню. Він уже дочитав листівки, коли лікар повернувся до зали. Ця пацієнтка здоровіша за мене, сказав він. З такою я духою я б сподівався прожити сто років. Полковник похмуро зиркнув на нього і мовчки простяг йому конверт, але лікар не взяв. Пустіть між люди, промовив він стиха. Полковник заховав конверта до кишені. Жінка вийшла з кімнати зі словами. «Одного такого дня я помру і потраплю до пекла, докторе». У відповідь лікар лише блиснув емалью зубів, підставив стілець до столика і витяг з валізки кілька градуйованих пляшечок. Жінка, не звертаючи на це уваги, вийшла до кухні. «Зачекайте, я підготую каву». «Ні, дуже дякую», – заперечив лікар. Тоді виписав рецепт. «Я не дам вам нагоди отруїти мене». Жінка на кухні засміялась. Дописавши рецепта, лікар прочитав його в голос. Він був певен, що ніхто не розбере його писанини. Полковник намагався слухати уважно. Повернулася з кухні жінка, і їй упали в око згубні сліди минулої ночі на полковниковому обличчі. «В досвіта його била лихоманка», – сказала вона про чоловіка. За дві години торочив небалиці про громадянську війну. Полковник здригнувся. Це не лихоманка, знітився він. А крім того, додав, коли мені стане зовсім зле, я сам собі зараджу. Сам себе викинув ящик із сміттям. І пішов до кімнати по газети. До Майдану йшли разом. Повітря було сухе. Асфальт на вулиці починав м'якнути від спеки. Коли лікар прощався, полковник запитав його тихо, крізь ціплені зуби. «Скільки ми вам винні, докторе? «Тепер нічого», – відказав лікар і плеснув його долоною по спині. «Я вам складу кругленький рахунок, коли півень виграє». Полковник попрямував до Кравецької майстерні, щоб передати підпільного листа Агустіновим товаришам. Це був його єдиний притулок відтоді, як полковникові прихильники загинули чи були вигнані з селища. А він залишився сам, як палець, і його єдиним ділом стало очікування пошти щоп'ятниці. Від вечірньої спеки жінка ще пожвавішала. Вона сиділа в коридорі серед бегоній, біля ящика з шматтям, і знову чаклувала, як з нічого пошити нову білизну. Робила комірці з рукавів, манжети із спинки і квадратні латки, акуратні, хоч різного кольору. У дворі зацвіркотів-цвіркун. Сонце хилилось на захід, але жінка не бачила, як воно вмирає над бегоніями. Вона звела голову, аж коли звечоріло, і полковник повернувся додому. Тоді підперла голову обома руками, аж хрустнули суглоби. Сказала, «У мене мозок, наче нап'ята струна». «Він завжди в тебе такий», – сказав полковник, але уважно глянув на жінку. Обсипано різнобарвними клаптиками. Ти схожа на дятла, доводиться бути й дятлом, якщо хочеш мати в що братись, усміхнулась вона. Розгорнула сорочку, зліплену з трьох різнобарних шматків. Тільки комір і манжети були одного кольору. Досить тобі зняти піджак і карнавальний костюм готовий. Її мову заглушили дзвони, що вибили шість. «Ангел Господній, благовістив Марії!» – почала вона вголос молитву, ідучи з одежею до спальні. Полковник озвався до дітей, які після школи забігли подивитись на півдня. Раптом він згадав, що на завтра нема кукурудзи, і пішов до спальні просити грошей у дружини. «Здається, нас лишилось не більше, як 50 центаво», – сказала вона. Жінка ховала гроші зав'язані вузликом у хустці, під килимок біля ліжка. Це були гроші за агустінову швадську машину. Дев'ять місяців вони тратили ці гроші сентаво за сентаво, на себе і на півня. А тепер залишилося лише дві монетки у двадцять і одна в десять центаво. «Купиш фунт кукурудзи», – сказала жінка. «А за решту кави на завтра і чотири унції сиру. І позолоченого слона, щоб зачепити на дверях», – додав полковник. Сама кукурудза коштує 42. Подумали хвилинку. Півень не людина, може й почекати, перша промовила дружина. Але чоловіків вираз обличчя змусив її замовкнути. Полковник сидів на ліжку, спершись ліктями на коліна, і бряжчав монетами. Не в мені річ, сказав він замить мить. Якби це залежало від мене, я б сьогодні ввечері. Зробив санкочу з півдня. Мабуть, добряче був би пронос за 50 песо. Тоді замовк розчавив на шиї комара і слідом за жіночим поглядом перебіг очима по кімнаті. Мені прикро лише те, що ці сердешні хлопці збирають гроші. Жінка замислилася. Ще раз із гумової груші обризкала хату отрутою від комах. Полковникові здалося щось надприродне в її поведінці. Наче вона скликала хатніх духів на пораду Нарешті вона поклала грушу на маленьку підставку Обклеєну літографіями І втупила свої безбарвні водянисті очі чоловікові Такі самі водянисті «Купи кукурудзи!» – сказала вона «Бо зна, як ми викрутимося!» «Це біблійне чудо з поділом хліба» – повторював полковник щоразу Як вони сідали до столу наступного тижня Своїм гідним вмінням шити, латати, тулити клаптик до клаптика Жінка, здавалося, знайшла спосіб підтримувати домашнє господарство, просто таки в порожнечі Жовтень подарував їм ще кілька днів перепочинку Вогкість відступила на час підбадьорена мітно яскравим сонцем Жінка вже третій день, як знаходилася біля своєї зачіски Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste, hoy tu palabra es como un mando, un mando grato de amistad це Це біблійне чудо із поділом хлібів. Повторював полковник щоразу, як вони сідали до столу наступного тижня. Своїм гідним подиву вмінням шити, латати, тулити клаптик до клаптика, жінка, здавалося, знайшла спосіб підтримувати домашнє господарство просто таких порожнечі. Жовтань подарував їм ще кілька днів перепочинку. Вогкість відступила на час. Підбадьорена мідно яскравим сонцем, жінка вже третій день як знаходилася біля своєї зачіски. Ну, завела молебень. Сказав полковник, коли вона почала розсмикувати довгі синяві пасма волосся рідким гребенем. Другого дня, сидячи у дворі із простирадлом на колінах, вона чесала коси густим гребінцем, щоб вичесати ножу, яка розплодилася за час хвороби. Нарешті вимила голову лавандовою водою, висушила і закрутила волосся на потилиці в два валики, скріплені гребенем. Полковник чекав. Уночі, лежачи без сну в гамаку, він довгі години з болем думав про півня. Але в четвер півня зважили. Він був у формі. Того вечора, коли товариші Агустінові пішли з хати, тішачись райдужними надіями на перемогу півня, полковник також відчув себе в формі. Жінка підстригла його. «Ти скинула з мене двадцять років», – сказав полковник, обмацуючи голову руками. Жінка подумала, що її чоловік має рацію. «Коли я здорова, то можу навіть мертвого воскресити», – відказала вона. Але самовпевненості їй стало ненадовго. Вже нічого не залишалося в хаті, що можна було продати, крім годинника і картини. В четвер увечері, коли було підчищено все до крихти, жінка занепокоїлась. «Не хвилюйся», – втішав її полковник. «Завтра прийде пошта». Наступного дня він чекав на катер біля лікаревої приймальні. «Літак – чудова річ!» – казав полковник, утупивши очі в мішок з поштою. «Кажуть, він за одну ніч може долетіти до Європи». «Правда!» – відказав лікар, обмахуючись ілюстрованим журналом. Полковник відшукав очема поштаря серед гурту людей, які чекали, коли причалить катер, щоб скочити на нього. Поштар скочив першим. Капітан віддав йому конверт, запечатаний сургучем, потім зійшов на палубу. Поштовий мішок був затиснутий між двома бочками гасу. Але у нього є свої вади, сказав полковник. На мить він згубив з очей поштаря, але знову побачив його серед різнобарвних пляшок біля возика з прохолодними напоями. Маленькими кроками просувається людство по шляху поступу. Зараз літак надійніше, ніж катер сказав лікар. «При висоті в 20 тисяч футів він летить над бурями». «Двадцять тисяч футів», повторив полковник, негодний уявити такої височини. Лікар спробував пояснити. Розгорнув обома руками журнал і тримав його непорушно. «Рівновага відмінна», сказав він. Але полковник не міг одвести погляду від поштаря. Він бачив, як той ковтає напій з рожевою піною тримаючи склянку в лівій руці, а правою – підтримуючи мішок з поштою. «Є нарешті й кораблі в морі, які постійно зв'язані з нічними літаками», – провадив далі лікар. «З такими заходами остороги на літаку безпечніше, ніж на катері». Полковник глянув на нього. «Напевне», – сказав. «Мабуть, так як на Килемі, на підлозі». Поштар йшов прямо на них. Полковник відступив на крок охоплений непереборним хвилюванням. Він намагався розібрати прізвище, написане на конверті з сургучем. Поштар розкрив мішок, дістав для лікаря пачку газет. Потім розірвав пакунок із приватними листами, звірив в правильність місту і перечитав по листах прізвища адресатів. Лікар розгорнув газети. І досі проблема суецу, мовив він, читаючи великі заголовки. Захід втрачає ґрунт під ногами. Полковник не читав заголовків. Корчі звели йому живіт, та він з волі стримував їх. «Відколи існує цензура, газети тільки й пишуть про Європу», – сказав він. «Найкраще було б, якби всі європейці перебралися сюди, а ми до Європи. Ото усі знали, що робиться в їхній країні». «Для європейців Південна Америка – це лобур з вусиками, гітарою і револьвером», – сказав лікар, сміючись поверх газет. Вони не розуміють наших потреб. Поштар віддав лікареві його кореспонденцію. Решту кинув у мішок і знову зав'язав. Лікар зібрався читати два особисті листи. Але перш ніж надірвати конверт, глянув на полковника. Потім на поштаря. Полковникові нема нічого? Полковника охопив жах. Поштар завдав мішок на плече, зійшов з набережної і відказав, не повертаючи голови. Полковникові ніхто не пише. Супереч своїй звичці полковник не пішов зразу додому. Він випив кави в Кравецькій майстерні, поки агостінові товариші переглядали газети. Полковник почував себе обдуреним. Він волів би просидіти тут аж до наступної п'ятниці, ніж стати перед жінчені очі сьогодні ввечері з порожніми руками. Та коли настав час зачиняти майстерню, йому довелось повернутися до дійсності. Жінка такого й чекала. «Нічого?» – спитала вона. «Нічого», – відказав полковник. Наступної п'ятниці він знову пішов на причал і, як кожної п'ятниці, повернувся додому без довгожданного листа. «Ми вже стільки чекаємо, що терпцю не стає», – сказала йому дружина того вечора. «Треба мати ослячу пертість, як у тебе, щоб чекати листа 15 років» полковник ліг у гамак читати газети. «Треба діждати черги», – сказав. «Наш номер – 1823». «Відколи ми чекаємо, цей номер двічі випав у лотереї», – заперечила жінка. Полковник читав, як завжди, все від першої сторінки до останньої, навіть оголошення. Але цього разу не міг зосередитись. Він читав і думав про свою ветеранську пенсію. Дев'ятнадцять років тому, коли Конгрес ухвалив закон, почався виправдовувальний процес, що тривав вісім років. Потім потрібно було ще шість років, щоб виклопотати занесення полковника до списку. І тоді полковник останнє отримав листа. Він скінчив читати після сигналу гасити світло. А збираючись вимкнути його, побачив, що дружина не спить. «У тебе є та вирізка». Жінка замислилась. «Так, мусить десь бути серед паперів». Вона вийшла з підсітки від москітів, витягла з шафи дерев'яну скриньку з пачкою листів, складених по датах і зв'язаних кумовою стрічкою, і знайшла об'яву юридичної контори, яка брала на себе клопотання про пенсію для учасників війни. «Відколи я тобі товчу, щоб ти змінив адвоката? Можна було б уже й витратити всі ці гроші». Сказала жінка, простягаючи чоловікові газетну вирізку. «Що нам з того, коли нам їх покладуть до труни, як це роблять індіанці?» Полковник прочитав вирізку дворічної давності і сховав у кишеню сорочки, що висіла за дверима. «Отож, бо й лихо, що для зміни адвоката знову ж потрібні гроші!» «Ні, не потрібні», – рішуче сказала жінка. «Ти їм напишеш, щоб вирахували, скільки належить із самої пенсії?» коли її виклопочуть. Це єдиний спосіб зацікавити їх справою. І от у суботу вдень полковник пішов до свого адвоката. Той безтурботно валявся в гамаку. Це був здоровезний негр з двома лише зубами у верхній щелепі. Він вступив у пантофлю на дерев'яних підошвах і очинив вікно кабінету над запорошеною піанолою, закиданою паперами, скрученими в товсті сової. Вирізки з «Діаріо офісіас» вклеєні в старі бухгалтерські зошити і неповна збірка контрольних бюлетенів. Піанола без клавішів правила одночасно і записьмавий стіл. Перше ніж відкрити причину свого візиту, полковник висловив занепокоєння тим, що справа не просувається вперед. «Я вас попередив, що ця справа не одного дня», нагадав адвокат, коли полковник тамить замовк. Знемагаючи від спеки, він откинувся на спинку стільця і стілець зарепів. Мої агенти пишуть мені часто і сповіщають, що зневіруватись немає причини. Те саме вже 15 років, – обурився полковник. Це вже стає схоже на казку без кінця. Адвокат, не шкодуючи барв, почав змальовувати кручені стежки бюрократії. Стілець був досить тісний для його гладких старечих сідниць. «15 років тому було легше», – сказав він. Тоді існувало муніципальне об'єднання ветеранів, що складалося з представників обох партій. Потім набрав у легеня гарячого повітря і виголосив, наче щойно придуману сентенцію. «Єдність породжує силу». «У цьому разі не породила», – сказав полковник, уперше усвідомивши свою самітність. «Усі мої товариші помирали, чекаючи звістки». Адвокат не відступав. Закон було прийнято досить пізно, сказав він. Не всім так щастило, як вам, щоб стати полковником у 20 років. Крім того, у ньому не було спеціальної статті, тому уряд мусив вносити поправки до бюджету. Завжди та сама пісня. Щоразу, коли полковник слухав її, у ньому прокидалася глуха образа. Це не милостиня, сказав він. Ми не просимо ласки. Ми йшли на смерть, щоб урятувати республіку. Адвокат розвів руками. «Все це так, полковнику», – сказав він. «Невдячність людська не має меж». І ця пісня була знайома полковнику. Вперше він почув її після угоди про Нейрландію, коли уряд пообіцяв оплатити переїзд і відшкодувати збитки двомстам офіцерам революції. Ставши табором навколо гігантської сейби в Нейрландії, один революційний батальйон, який складався переважно з підлітків, що повтікали з школи, чекав цілих три місяці. Потім хто як міг за власні кошти добувся додому і там чекав далі. Минуло майже 60 років, а полковник усе чекав. Збуджений спогадами, полковник наважився на рішучий крок. Він зіперся правою рукою на стегно, саму кістку оплутану волокнами нервів і про Отже, я вирішив. Адвокат не зрозумів. Тобто? Візьму іншого адвоката. До кабінету війшла качка з кількома жовтими каченятами. Адвокат підвівся, щоб вигнати їх. Як хочете, полковнику, відповів він, замахуючись на птахів. Як хочете, так і буде. Якби я був чудотворець, то не жив би в цьому хліві. Тоді заклав двері, що вели на внутрішній двір дерев'яними гратами, і знову сів на стілець. «Мій син працював усе життя», – сказав полковник. «Моя хата віддана в заставу. Закон про пенсії став домічною пенсією для адвокатів». «Для мене ні», – заперечив адвокат. «Все до останнього синтаво я витратив на справу». Полковника пригнітила думка, що він несправедливий. «Саме це я й хотів сказати». Поправився він і витер чоло рукавом. Від цієї спеки і ржавіють гайки в голові. За хвилину адвокат перевернув догори дном увесь кабінет, шукаючи повноваження. Сонце вже досягло середини вбогої хатини, збитої з неструганих дощок. Обшукавши всі кутки, адвокат став рачки, застогнав і витяг з горток паперів з-під піаноли. «Ось воно!» І подав полковникові аркуш паперу з початками. «Я мушу написати своїм агентам, щоб анулювали копії», – додав він. Полковник здмухнув з паперу порох і сховав аркуш у кишеню сорочки. «Порвіть його самі», – сказав адвокат. «Ні», – відповів полковник. «Це на спогад про 20 років». І став чекати, що адвокат шукатиме далі. Але той і гадки не мав. Він підійшов до гамака, стер під і задивився на полковника крізь сонячні промені, в яких танцювали Порошенки. «Мені потрібні всі документи», – сказав полковник. «Які це?» «Розписка». Адвокат розвів руками. «Це неможливо полковнику». Полковник стривожився. Бувши скарбником революційних сил в окрузі Макондо, він подолав за шість днів тяжкий шлях, везучи фонди громадянської війни в двох валізах, нав'ючених на мула і прибився до табору в Нейрландії, волочачи за собою леджевого мула за півгодини до підписання угоди. Полковник Авреліано Буендія, головний інтендант революційних сил на Атлантичному узбережжі, оформив розписку про отримання і заніс валізи до реєстрів капітуляції. «Це неоціненний документ», – сказав полковник. «Там розписка, написана власноручно полковником Авреліано Буендія». Згоден, відказав адвокат, але ці папери перейшли через тисячі і тисячі рук, через тисячі і тисячі канцелярій, поки осіли, бо знав якому відділі Міністерства оборони. Документи такої вартості не можуть пройти повз увагу будь-якого урядовця, сказав полковник. Але за останні 15 років урядовці багато разів змінювались, уточнив адвокат. Згадайте, що змінилося сім президентів. І що кожен президент змінив свій кабінет принаймні десять разів. І що кожен міністр змінив своїх службовців принаймні сто разів. Але ніхто не міг забрати документів до себе додому, сказав полковник. Кожен новий урядовець мусив знайти їх на своєму місці. Адвокатові вже не ставало терпцю. І нарешті, якщо ці папери вийдуть тепер з міністерства, то в списку їх поставлять на нову чергу. Дарма. Сказав полковник. Справа затягнеться ще на роки. Дарма. Чекав довше. Зачекаю ще. Полковник поставив на столику вітальні чорнильницю. Поклав блокнот з лінованого паперу. Ручку, чорнило і вимочку. А двері в кімнату лишив відчиненими на випадок, коли треба буде порадитися з дружиною. Вона молилась, перебираючи чотки. «Яке сьогодні число?» «27 жовтня». Він писав дуже старанно, поклавши руку з ручкою на промокальний папір. Спину тримав рівно, щоб легше дихати, як його вчили в школі. Духота в зачиненій вітальні ставала нестерпною. Краплина поту впала на лист. Полковник зібрав її на вимочку. Потім спробував підшкрябати слова, що розплавлись, але посадив кляксу. Однак його те не збентежило. Він написав примітку і зазначив на берегах. «Набуті права». Тоді перечитав весь абзац. «Коли мене внесли до списку?» Дружина, не припиняючи молитви, почала згадувати. «20 серпня 49-го року». За хвильку йшов дощ. Полковник заповнив Аркуш великим, наче дитячим письмом, таким, як його вчили в народній школі у Манауре. Потім щепів Аркуша і підписався. Перечитав листа дружині Та після кожного речення схвально кивала головою Дочитавши, полковник заклеїв конверта і погасив світло «Попроси кого-небудь, щоб тобі передрукували листа на машинці», – сказала жінка «Ні», – відповів полковник, – «мені вже набридло просити» З півгодини він слухав, як злива тарабанить по пальмовому листі даху У селищі почався справжній потоп Після сигналу гасити світло в хаті, де-неде почало протікати. «Давно треба було так зробити», – сказала жінка. «Завжди краще порозумітись без посередників». «Ще й зараз, не пізно», – відказав полковник, прислухаючись до плюскоту дощу. «Можливо, все вирішиться до того, як скінчиться термін застави на будинок». «Залишилось два роки», – сказала жінка. Він засвітив світло, щоб знайти, де крапа є зі стелі. Підставив там бляшанку, взяту від півдня, і повернувся до спальні під металічний стукіт крапаль по блясі. «Може, їх так зацікавить нагода заробити, що вони вирішать усе ще до січня?» – сказав полковник. І сам себе переконав. «Тоді якраз мене рік після Агустінової смерті, і ми зможемо піти в кіно». Дружина тихенько засміялася. «Знаєш, я вже й не пам'ятаю тих смішних ляльок», – сказала вона. Полковник спробував розглядіти її крізь сітку від москитів. «Коли ти була останній раз у кіно?» «У тридцять першому році», – сказала вона. Пускали заповіт мерця. «Була бійка?» «А хто зна?» «Якраз на тому кадрі, коли привид намагався викрасти у дівчини на мисто. Линув дощ. Шум дощу приспав їх. Полковника непокоїв якийсь біль усередині. Але він не стривожився. Він був готовий пережити ще один жовтень. Загорнувся в ковдру з вовни. мить уловив натужне жінчине дихання. Уже невиразно, плевучи у сні. Тоді заговорив цілком свідомо. Жінка прокинулася. «З ким це ти говориш?» «Ні з ким» відказав полковник. «Я подумав, що на зборах у Макондо ми мали рацію, коли радили полковникові Буендіа не здаватись. Через це бо й пропало все». Лило весь тиждень. 2 листопада всупереч полковниковій волі жінка віднесла квіти на Агустінову могилу. Повернулася з цвинтаря, і її знову схопила хвороба. Це був тяжкий тиждень. Тяжчий, ніж ті чотири тижні жовтня коли полковник не вірив, що він їх переживе. хворо навідав лікар, і вийшовши з кімнати, бадьоро вигукнув. «З такою я духою я міг би пережити всіх у селищі!» Але він поговорив з полковником на одинці і приписав суворий режим. Полковникова хвороба також загострилась. Він невимовно мучився, сидячи годинами у баральні, аж поки на ньому виступав холодний піт. Він відчував, що гноє живцем що гниль шматками випадає нутра. «Це зима», – тлумачив він собі і не втрачав надії. «Мені покращає, коли перестане лити». І він справді вірив у це. Був переконаний, що доживе до хвилини, коли прийде лист. Тепер йому самому довелося поратись по господарству. Не раз він скрипів зубами, коли просив продати на борг у сусідніх крамницях. «До другого тижня» казав він, хоча й сам не вірив у це. Мені мають прийти гроші після п'ятниці. Коли дружина очуняла після хвороби, вона не впізнала чоловіка. «Живий кістяк», – сказала вона. «Це я навмисне, щоб ви себе продати», – відказав полковник. «Фабрика кларнетів уже замовила мої кістки». Але насправді його підтримувала Надія на лист. Виснажений, змучений безсонням, він не міг дбати водночас і за себе, і за півня. В другій половині листопада він гадав, що півень зтохне, не ївши два дні, бо не було кукурудзи. Тоді він згадав про жменю квасолі, яку був повісив у липні над плитою, полускав стручки і сипнув півневі бляшанку сухих квасолин. «Іди сюди, покликала дружина. «Зажди хвилинку». Відокнувся полковник, дивлячись, чи їсть півень. «Коли голодний, то вовка з'їси!» Коли він зайшов до спальні, жінка спробувала сісти на ліжку. Від її змученого тіла пахло цілющими травами. Вона через силу вимовляла слова, одне по одному. «Викинь, зараз мені того півня!» Полковник передбачив, що ця мить настане. Він чекав на неї з того самого вечора, коли розстріляли його сина, а він вирішив зберегти півня. У нього був час подумати. Вже не варто, сказав він, через три місяці будуть бої, і ми тоді зможемо продати його за кращу ціну. Річ не ворожах, сказала жінка. Коли прийдуть хлопці, скажи їм, щоб забрали його і робили з ним, що захочуть. Це заради Агустіна. Промовив полковник заздалегідь обдумані слова. «Уяви собі, як би сяяло його обличчя, коли б він прийшов до нас із звісткою, що півень переміг!» Жінка справді подумала про свого сина. «Через цих проклятих півнів він і загинув!» – скрикнула вона. «Якби 3 січня він залишився вдома, не було б і лиха!» І вказала на двері кощавим пальцем. «Я не мов бачу його!» як він виходить з півнем під пахвою. Я попередила, щоб він не йшов шукати щастя на півнячих боях. А він усміхнувся і сказав, «Мовчи, ввечері в нас буде грошей, хоч греблю гати». І впала знеможена. Полковник обережно підіпхнув її на подушку. Зустрів погляд її очей, таких самісіньких, як і в нього. «Намагайся не рухатись», – сказав він так, ніби боліло у його власних грудях. Жінка на нахвилю забулася у важкому сні, заплющивши очі. А коли знову розплющила, її дихання було наче спокійніше. «І все тому, що ми в такій скруті опинилися», – сказала вона. «Гріх відривати від свого рота шматок, щоб кинути його якомусь півневі». Полковник витер її чоло простиратлом. «Не помремо за три місяці». «А доти, що їстемемо?» – запитала жінка. Не знаю, відповів полковник, але якби ми мали умерти з голоду, то вже померли б. А півень почував себе чудово, походжаючи біля порожньої бляшанки. Побачивши полковника, він щось засокотів, майже як людина, задерши голову назад. Полковник гірко всміхнувся йому. Життя жорстоке, братіку. Він вийшов на вулицю і подався тенятися бездумно по селищу під час їсти навіть не пробуючи замислитись над тим, що зайшов у безвихідь. Блукав глухими вулицями, поки не знесилів, Тоді повернувся додому. Жінка почула, що він зайшов, і покликала його до кімнати. «Що тобі?» – вона відповіла, ховаючи очі. «Можна продати годинник». Полковник сам уже думав про це. «Я певна, що Альваро зразу дасть тобі сорок песо». Сказала жінка. Згадай, як легко він купив швадську машину. Альваро був кравець, у якого працював Агустін. Я можу поговорити з ним завтра, згодився полковник. Чого там завтра? заперечила вона. Ти зараз віднесеш годинник, поставиш на стіл і скажеш йому. Альваро, ось я приніс цього годинника, щоб ви в мене його купили. Він умить зрозуміє. Полковник відчув себе нещасним. «Це однаково, що нести святі мощі», – запропонував він, – «якщо мене побачать на вулиці з цим одороблом, про мене складуть пісню для Рафаеля Ескалона». Однак і цього разу жінка вмовила його. Вона сама зняла годинник, загорнула в газети, ткнула чоловікові до рук і сказала, «Не вертайся додому без сорока песо». Полковник із гортком під пахвою попрямував до кравецької майстерні. А гостінові товариші сиділи біля дверей. Один підвівся, поступаючись йому місцем. У полковника мішалося в голові. «Дякую», – сказав він. «Я тут, йду недалечко». З майстерні вийшов Альваро і повісив рід, натягнений між двома стовпами в коридорі, шматок мокрої бавовняної тканини. Це був кремезний, неповороткий молодик з вогнистими очима. Він теж запросив полковника сісти. Полковник сів, трохи підбадьорений. Обпер табуретку ободвірок і став чекати, поки Альваро залишиться сам, щоб запропонувати йому годинника. Раптом він спостеріг, що лиця навколо нього зробилися якісь замкнуті. «Я не заважаю», – спитав він. Усі заперечили. Один нахилився до полковника і мовив ледь чутно. «Лист від Агустіна». Полковник оглянув порожню вулицю. Що він пише? Те, що й завжди. Йому дали підпільну листівку. Полковник сховав її до кишені. Потім якийсь час сидів мовчки, постукуючи пальцями по згортку, коли раптом відчув, що люди звернули на це увагу. Він сніяковів. Що це у вас, полковнику? Він ухилився від проникливого погляду херманових зелених очей, збрехав. Нічого, не сулагодити годинник до німця. «Не робіть дурниці полковнику», – сказав Херман і спробував забрати в нього зорток. «Зачекайте, я сам його полагоджу». Полковник відмовився. Не сказав нічого, але спохмурнів. Всі почали його умовляти. «Дайте йому, полковнику, мізнається на механіці». «Та я не хочу йому голову морочити». «Е, яка тут морока?» – заперечив Херман і взяв годинника. «Німець дере з вас десять песо і нічого не зробить». Полковник зайшов до майстерні, а шив на машині. В глибині, під гітарою, що висіла на гвістку, дівчина пришивала гуціки. Над гітарою висів напис «Про політику говорити заборонено». Полковник відчув, як обважніло його тіло. Він сів і поставив ноги на перекладинку табуретки. «Що за лаїно, полковнику?» Полковник здрянувся. «Прошу без лайки», – сказав він. Альфонсо начепив окуляри на ніс –